Nagyvárosi dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntünk-e? Kolonzsiak Gábor és Bányai Géza. Uh, mai vendégünk Bencsik János. Ö, aki jelenleg a Magyar és Geofizikai Intézet Nemzeti alkalmazkodási Központjának vezetője és hát a intézetnek az igazgató helyettese, jól mondom, mond, remélem. Jó, hát ez van. egy eléggé komoly titulus, ö, és hát mondjuk én őt személyesen régóta ismerem, annak idején a, a Zöld Civil Szerveltek Országos Találkozóján, például a Tatabányán találkoztunk, tehát ilyen körökben uh, volt szerencsé meg egymást, és most is valami hasonlót uh, végez, ha nem tévedek, uh, de talán elsőként, hogy uh, mégis a hallgatók, mert ahogy magam sem tudom, hogy mi ez a Nemzeti Alkalmazási Központ, és hogy miért pont a Föltani intézetek a keretében van ez. Jó kívánok, szeretettel köszöntök minden hallgatót. És az fontos tudni, hogy a magyar Állami Föltani Intézet, amelyet a szakmában csak máfinak emlegettek és emlegetnek mind a mai napig, az 1860-as években jött létre és az egyik legrégebbi tudományos intézete országunknak. Az Ötvös Lórant Geofizikai Intézet, amelyet Elginek neveznek, ugyancsak több mint száz éves, elsősorban az alkalmazott kutatás területén, föltani kutatások területén jegyzett, nemzetközileg jegyzett intézmény. Aha. A kormány döntése alapján ez év április első összevonásra került a két tudományos kutatóintézet, Magyar Föltani és Geofizikai Intézet néven végzi a munkáját, ahol a föltani erőforrások kutatása az alapfeladat, amelyhez közvetlenül kapcsolódnak a természeti erőforrások, és a természeti erőforrások tartamos használatával kapcsolatos mondjuk úgy, hogy fenntarthatósági kritériumok meghatározása, amelyeknek be kell, hogy kerüljenek a politikai döntéshozásba, a szabályozási rendszerbe, annak érdekében, hogy mind maga a társadalom, a társadalmi igényeket megjelenítő önkormányzatok, mint pedig a gazdasági társaságok továbbiakban az eddigiekhez képest sokkal erőteljesebben vegyenek figyelembe és építségbe a tevékenységükbe. Magyarul, akkor itt a szokástól eltérő, mert erről forrásról beszélünk, akkor állom a pénzről van szó, itt a reáliákról van szó, tehát nem a, a papírokról meg a számítógépes programokról, hanem a anyagban megfogalmazható energiában részben. Fog, eddig, eddig a Földtani Intézet, mondjuk most már úgy az új nevén, hogy a, a Földtani és Geofizikai Intézet alapvetően a talpunk alatt lévő reáliákkal foglalkozott, uh -huh. a Földtani rétegek, tehát a geológiai rétegek, föltani közegek és a közegekben rejlő ásvány vagyon fölmérésével, tudományos fölmérésével, kutatásával, a nagyon hasznosításához szükséges feltételek megteremtésével foglalkozott, de ide tartozik többek között a felszín alatti vízkészleteknek a lehatárolása, a termálvízkészlet hasznosításával kapcsolatos szabályozási és ellenőrzési feladatok végzése. Ide tartozik a föltani veszélyforrások föltérképezése és a katasztrófavédelem számára történő hozzáférhetőség biztosítása. Tehát mindent, amit tudnunk kell arról a földről, nevezzük ezt nyugodtan szülőföldnek, amelyre mi megszülettünk, tudnia kell annak, aki a tájat, mint erőforrást kívánja használni annak érdekében, hogy a saját megélhetését és az utána következő nemzedékek megélhetését is lehessen biztosítani. És ebbe a keretrendszerbe került be április 1-ével a Nemzeti Alkalmazkodási Központ, amely egy részegysége, egy önálló irányítással működő részegysége ennek a geofizikai és föltani intézetnek, és az ott meglévő tudástár felhasználásával igyekszik megtalálni azokat az alkalmazkodási lehetőségeket, amelyekre szükségünk lesz az elkövetkezendő évtizedekben. Egyrészt az éghajlatváltozás, másrészt pedig a geopolitikai, és mondhatjuk azt is én márom, hogy a globális gazdasági folyamatokból következő változásokat illetően. A Föltani Intézet nem tudom, hogy a múltban mennyire különbözött a tevékenysége a mostanitól, de föltételezem, hogy a föntarthatóság gondolata az, az relatíve új. Tehát, ahogy a, a, elmondta, a, azt gondolom, hogy az intézet a dolgok föltárásával foglalkozott eddig, amit tulajdonképpen inkább a kiaknázás felé vezetett. Hát tehát talán, hogyha az orvostudományt veszük, akkor ott is van az anatómia. Igen. Tulajdonképpen a, a, a föltani tudomány az a földi szerkezet anatómiájával foglalkozott, egy precíz leírást ad arról, hogy hogyan épül föl. A, a, hogyan épülnek föl a földi föltani rétegek, azok a rétegek, mikor keletkeztek, e, milyen összetevői vannak, azok az, a, azok az ásványkincsek, vagy azok az erőforrások, amelyek a felszín alatt e, találhatóak, azok mire használhatók, hasznosíthatók. De nagyjából itt meg is állt a föltani intézet tevékenysége. A geofizikai kutatók, szakemberek már azt is megnézték, hogy mindezt milyen technológiával, sőt a közgazdászok bevonásával azt is modellezték, hogy milyen költséggel, milyen haszonnal lehet felszínre segíteni. De ebben a munkában a fenntarthatóság, tehát a tartamos használat közvetlenül nem kapcsolódott be. Erre volt hivatott valamikor, réges-régen a környezetvédelem, ma már más a helyzet, hiszen tudjuk azt, hogy sem a gazdasági érdekek, sem pedig a puszta, mondjuk úgy, hogy öncélú környezetvédelem nem tudja biztosítani azt a fenntarthatósági keretet, amely arra azért mindenképpen szükséges hogy mi, akik itt élünk, emberek, hát az alapvető igényeinket ki tudjuk elégíteni. Ez érdekes gondolat, hogy tehát az ön célkörnyel, például önmagában nem elégséges, akkor hát ebbe kicsit menjünk bele, hogy akkor te, aki jobban bele dolgoztad magad ebben, mégis mi az, ami a valóságos fenntarthatóságot ad? meg, ugye ez egy ilyen baránszó, mindenki fenntartható, mindenféleikről beszél. Mi az, ami tényleg fenntartható? Tehát én időközönként azt látom, hogy a magának a környezetnek a, a, a védelmét fetisizáljuk. És azt mondjuk, hogy a, a környezetet azért kell védeni, mert az úgy szép, és abban gyönyörködnünk kell. Igen, hogyha tiszavirágnak születünk. És azon az egy napon, amíg mi tiszavirágok vagyunk, kigyönyörködjük magunkat, aztán viszont látásra, vagy találkozunk, vagy nem találkozunk ezt ki, ki a saját uh, hát transzendens és a spirituális tudása alapján Igen, de mi emberek viszont erőforrásokból, természeti erőforrásokból élünk. Nekünk szükségünk van levegőre, szükségünk van egészséges ivóvízre, szükségünk van élelemre, és szükségünk van biztonságos hajlékra, ahol le tudjuk hajtani a fejünket. Ez azt is jelenti, hogy a teremtésben létrejött, létrehozott erőforrásokat nekünk a fennmaradásunk érdekében használni kell. Nem csak gyönyörködnünk kell, vagy gyönyörködhetünk a teremtett farúság szépségében, hanem nekünk használnunk kell az erőforrásait ahhoz, hogy életben tudjunk maradni. De nem mindegy, hogy hogyan használjuk. Hogyha kihasználjuk és elhasználjuk, akkor már lehet, hogy nekünk sem lesz elegendő erőforrás, amire szükségünk lenne, a következő nemzedékeknek pedig egyáltalán nem. Tehát itt a tartamos, hosszú távú használatról van szó, ami pedig ugye a társteremtői mi voltunkat is felszínre Ez a, ez a hosszúság, időbeli hosszúság, ez, ez milyen A Amíg a világvilág. Mert azért jutott most az eszembe, mert ugye most volt egy hír, hogy, hogy Szibériában találtak három ezer évre való mennyiségű, különlegesen kemény gyémántot, nem tudom, hány trillió karátnyi gyémántot ö, ö, találtak. Meg gondolom ugyanazok a szakemberek, mint akik itt is fölmérik, vagy kutatják a, a, a földkincseit. És hát ezt, ebből én azt éreztem rögtön, hogy hát ez, ez most ennek az országnak a következő egy-két évtizedben ez egy óriási plusz bevételi forrást fog jelenteni, és a 3000 évet pedig olyan hosszúnak gondolják, hogy mint a végtelenséget. Tehát én is azt mondom, hogy amíg a világ világ, de ezt, addig, de ezt, addig ezt, kell nekünk tartamosan használni az erőforrásokat. az emberi fejekben, különösen aki gazdálkodik, ez hogyan jön vissza? Hisz... Én csak nézzük meg, hogy a gyémántot mire lehet használni. Evésen nem. Semmi másra. El lehet cserélni, hát nem, de, de csereértéke cseré is csak akkor van, az ipari gyémántnak is, vagy akár az készítésre felhasználható gyémántnak is, hogyha van mire elcserélni. Hogyha van víz, van élelem, van energiaforrás, amire be lehet váltani. Egyébként önmagában nem sokat ér, tele lehet rakni akár az eskimók kunyhót is, vagy éppen a New Yorki gazdasági palotát is e, gyémántal. Hát az, mint egy aranyrudak mellett is ilyen lehet halni. Két hétnél tovább nem nagyon <gül> lehetne bírni. Igen. Tehát nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk, hogy a létalapjainkat meghatározó természeti erőforrások, azok nem földi matériában, tehát aranyértékben vagy gyémántértékben értékben mérhető. És, és nem is lehet elcserélni. Vizet élelemre el lehet cserélni. Vagy élelmet energiára el lehet cserélni. És meg is van a csereértéke, és meg is lesz mindig a csereértéke. De hogyha ezen erőforrások beszűkülnek, a létalapokhoz kapcsolódó erőforrások beszűkülnek, akkor azt nem lehet pénzzel, vagy, vagy arannyal és különböző értéktárgyakkal és kincsekkel kiváltani. Az csak olyan csere, szabatos termékkel lehet kiváltani, vagy erőforrással lehet kiváltani, mi ugyancsak a napi megélhetéshez, megmaradáshoz elengedhetetlenül szükséges. Akkor csapjunk a közepébe, itt ebben a műsorban, hát sok mindenki volt már, többen, között 7-es is volt, mondom neve, sokak számára ismerős, aki kutatóként méghozzá gazdasági oldalról kiindulva, jött arra a következtetésre, hogy ugye ez a fejlődés, akár minek mondjuk, nem fenntartható. és ha trendeket, ha kiszámoljuk, akkor ebben egy katasztrofa forgatókönből jön ki, tehát hogy most már a túlszaladás időszakában vagyunk, tehát hogy többet használunk, minden mennyit a ami fent, amit effektíve ki lehet nyerni, tehát ugye a rendszer egy dalabig a saját lendületért, mert túlpörög, és hogy ezt egy összeomlás követi, gazdasági összeomlás, és persze tőle is megkérdeztük, hogy hát mégis mit lehetne tenni, mi az, ami fenthatható, és valami olyan válasz jött, hogy a 20. század 30-as, 50-es évei fogyasztási színvonala az akkori életmód az, ami fenntartható. Ez a mostani életmód nem tartható fenn. Teljes egész szíven egyetértek ezzel. A és Zsolttal dolgozunk együtt, meg a műhelyével is. Na. Tehát akkor, amikor én még a Fejlesztési Minisztériumban dolgoztam, és a Nemzeti Energia Stratégia megalkotásán tevékenykedtünk, akkor a Zsolték éppen a fenntarthatósági kérdésekben bedolgoztak abba a nagy műhelybe, és egyértelművé vált nem csak az ő dolgozatukból, hiszen dolgoztunk mi másokkal is, meg más ö, kottákba is bele tudtunk olvasni, Zsoltékkel, Zsoltékkal közösen, hiszen a németek több műhelyt, jövőkutató műhelyt is működtetnek a, az állam közreműködésével támogatásával. Az egyik legmegalapozottabb ilyen jellegű tevékenység a Bundeszveren belül, a Bundeswehr műhelyében történik. Volt mód arra, hogy a Zsolték ellátogassanak oda, és egy jövőbeni együttműködésnek a, az alapjairól is beszélgessünk. Azok a jövőképek, azok a forgatókönyvek, amelyek ott az elkövetkezendő 20-30 évre fölvázolásra kerültek, hogyha azokat rangsorba állítjuk, akkor a legkedvezőbb jövőképek, forgatókönyvek közé tartozik az, hogy a 30-as és 50-es évek életszínvonalát, az akkori technológiai berendezkedést figyelembe vevő életrendet élhessünk. A, nem tudom, hogy mennyire terjed ki a, a, a tanulmány részletekre, meg gondolom globális, ilyen statisztikai számuk. Lehet ezt leginkább érzékeltetni, hogy a fogyasztásnak a, a, a, a mutatói meddig, hogy mondjam, tarthatók, de mondjuk vegyünk egy dolgot, mi például rengeteg számítógépes eszközt használunk, aminek mondjuk összehasonlítva mondjuk én, a repüléshez. A, ö, nem tudjuk, mondjuk a repülésnél vagy a óriási tankhajóknál ér, érzékeljük, hogy ott a környezeti terhelés az nagyon ö, direkt lehet. Egy számítógép, mondjuk egy te, mobiltelefon esetében ezt az ember nem érzékeli, mert egy kis kütyüről van szó, és nem lehet látni, hogy ez, ez valójában egy szofisztikált tudomány, ami hát nem... Külső erőforrás, hanem inkább a, mondjuk az emberi, kap, belső, vagy mondjuk a mézbeli kapacitásoknak a kihasználását jelenti, vagy pedig ez is ugyanolyan romboló hatású. Tehát amikor le kell mondani dolgokról, akkor, akkor ez mit jelent? Hát ez mind bányatermék. Tehát ne áltassuk magunkat itt a stúdióban, a mikrofonok, a széklábak, a klaviatúrák, bármi, ami fémből és műanyagból, Kerül előállításra, az mind bányatermék. Hát csak gondolom, nem mindegy, hogy ez, ez egy 50 gram, vagy néhány kiló, vagy pedig 50 ezer tonna, mint egy hajó. Egyáltalán nem mindegy, és az sem, hogy maga a kompozit összetétele milyen. És érdemes arról is beszélni, hogy vannak a ritka földfémek, amelyek ezen legmodernebb technológia szempontjából elengedhetetlenül szükséges alapanyagok és ezek a készletek sem tartanak örökké. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a fenntartható életmód, a fenntartható gazdaság, a fenntartható energiagazdálkodás szempontjából nagyon fontos a, a megújulók minél nagyobb részarányban történő alkalmazása, azt is tudnunk kell, hogy például a megújuló energiák előállításához szükséges technológia, technikai berendezés az ugyancsak Ásvány anyagból, ércekből kerül előállításra, köztük ritka földfémekből, és hogyha ezeknek véges a hozzáférhetősége, akkor tulajdonképpen egy lépéssel tovább megyünk, logikusan kikövetkeztethető, hogy véges azoknak a technikai berendezéseknek a léte is, amelyekkel úgymond megújuló energiát, tehát a hagyományos fosszilis energiát kiváltó, energiát tudunk előállítani. Nem beszélve arról, hogy ezeknek az előállításához ugyanúgy energiára van szükség, méghozzá nagyon nagy mennyiségű energiára van szükség, hiszen a felszín alól ki kell bányászni az alapanyagokat, azokat kohósítani szükséges, tehát az érceket kohósítani kell, majd meg kell munkálni, meg kell formálni, el kell szállítani, föl kell állítani, akár egy szélkerékről beszélünk, amelynek a Oszlopa az most már kétszer olyan magas, mint egy átlag templomtorony. Egy lapátja az olyan hosszúságú, hogy csak trélerre lehet szállítani. Maga a transformátor-turbina egysége az akkora, mint egy kamionnak a vontatmánya. Tehát mm -hmm. óriási anyagokról beszélünk, anyagmennyiségről beszélünk, akkor, is, amikor megújuló energiáról van szó, és küzdünk azért, hogy a megújuló mm -hmm. energia részarány növekedjék. És ugye itt jön be az a kérdés, hogy vannak-e valós termés, tehát életciklusok alapjára kiszámolt összehasonlító számok, ami alapján el lehet dönteni azt, hogy ténylegesen mi az, ami fenntarthatóbb a másiknál. De akárhogy csűrjük-csavarjuk, a hetesi Zsolték is, és mindenki, aki ezen a területen dolgozik és utagzat a maga területén, legyenek azok társadalomtudósok, vagy éppen környezetgazdászok, mindenki abba az irányba viszi el a diskurzust, hogy itt létmód váltásra van szükség, elengedhetetlen a létmódváltás. Tehát takarékosabb, a reális egyéni, és közösségi igények kielégítésére berendezkedő társadalom és gazdaság az, amelyet nekünk meg kell terveznünk. És az elkövetkezendő két évtized az a fenntarthatóság felé való átmenetről kell szóljon, ezt meg kell tervezni, és majd azt követően válik fenntarthatóvá a társadalom. Itt nem, nem fenntartható fejlődésről beszélünk olyan nincsen. Igen, ez a szó, ez így nagyon hamis, ez és a, fenntartható túl is adás, a puszta fenntarthatóságról lehet szó, és ahhoz, hogy fent tudjuk tartani többé-kevésbé azon a létszinten, ami itt elhangzott, tehát ez a 30-as, 50-es évek létszintje, amit ne gondoljuk azt, hogy olyan nagyon rossz. Ugye a nagyszüleinknek az elbeszéléseit halljuk, leszámítva a háborúkat, az egy nagyon élhető világ volt, ahol még az emberi kapcsolatok is helyén voltak, még nem Abszolv. tépültünk le a szakrális talapzatokról. A műveltség sokkal erősebb Há, volt. Én Nyugodtabb volt, dolgozni kellett, mm. a kétkezi munkának becsülete volt, de eredménye is volt, a közvetlen megélhetés szolgálta, és közben a, a családi, az emberi, a kisközösségi kapcsolatok, azok sokkal intenzívebben működtek, és volt hova lelki értelemben is átrodölni. Emlékszem rá, még a végét elkaptam, hát nem, úgy felső már nem, de a hatvanastnak még igen, hogy e, akkor még át olyan, ott olyan drótostót. Ma másodott tudják a fiatalok, hogy miatt hacsát a töltenemő tanulmányaikból nem. És eltölt egy edény, azt meg összedróltozták, mert az meg jó lesz. Nem az dobták on, el a on, dolgokat. Az un, meg a cint, és szépen befoltozta. Így ott van. helyben. Dukas volt a lábos, megfoltozta. De jött a tollas is. A tollas cigány az pedig felvásárolta a, a, a paplanból, párnából, a dunnából az öreg tollat, és ő, neki még meg volt a tudása arra, hogy hogyan lehet azt megtisztítani és újra felhasználni. A manapság a vatelinnel, nem sokat foglalkoznak, hogyha Ilyen. már nincs az a hőtartó képessége, akkor kikerül a e, tornácra, és hogyha nem figyelünk oda, akkor a kutya az pillanatok alatt uh, szétszegyés, és szétszegy. <gül> akkor egy nyári óesést tud elidézni a kertbe, de körülbelül ennyi, utána megy a kukába, ez ma az újrahasznosítás menetrendje még, amiről Gábor beszél az 50-es, 60-as években, ott mindennek megvolt az újrahasznosítási útja, tehát egy anyagkörforgásba került be, és másra került felhasználása. Edo korszak, Japánban, Ugye, egy olyan 200 esztendővel ezelőtt a japán gazdaságnak a, a megerősödése és a fenntarthatósága, annak a nem rossz életszínvonalnak a fenntarthatósága, ennek volt köszönhető, hogy semmit el nem dobtak. A háztartásokból, a manufaktúrákból, ami kikerült, az egy újra hasznosítható nyersanyag volt, be is áraszták és beépítették magába a gazdasági rendszerbe. Igen, ideális állapotában az is elhangzik, hogy nem volt szemét, tehát vagy felhasználták valamire végsősoron komposztálást, vagy legvégsősoron elégedték, eltüzelték, és akkor meg meleg belőle. Tehát, hogy a régi, a, a tradicionális kultúrákban ilyen, hogy szemét nem létezett. Igaz, hogy műanyag sem létezett. Hát csak mondjuk belegondolok gondolok abba, hogy egy ilyen világban tulajdonképpen a globális vállalatoknak sincs terepe nagyon, mert mondjuk biztos, hogy nem lenne szükség arra, hogy a város szélén hatalmas, ilyen, ilyen konténerszerű áruházakba legyenek multinacionális cégek által végzett kereskedelem, vagy végzett kereskedelem, hiszen mindent inkább helyből és a környékből szereznénk meg a dolognak a mondjuk 80-90 hát, százalékát. Ahogy így is volt. Ahogy ez még talán an, még is a, a is még hát így egy volt. Ez egy olyan lépmódváltás, ami semmit má, semmi más nem jelent, mint visszatérni Na, a normális Csak hosszú. a következő van, ha arra gondolok, hogy ugyanakkor ezek a vállalatok, amik, hát ha a két kezünkön nem is, de, de ö, valószínűleg a, a számuk inkább Megmarad a százas rendben az egész világon, ezek a vállalatok ma a gazdasági erőnek a túlnyomó részét birtokolják. És tulajdonképpen ilyen módon, hát ö, abszolút befolyással rendelkeznek a, a, a politikai döntésekre is, a gazdasági nyomás révén. Hát ez teljesen de, így van. De, de ez azt jelenti, hogy, ö, hogy mondjam, tehát ö, ki az, aki ebben a változtatásban képes erőt fölmutatni, hogy na, akkor mégis ezt csináljuk másképp, hisz, hisz attól tartok, én még legalábbis nekem az a nagyon, hogy mondjam, negatív benyomásom, hogy a világon szinte az összes kormányzat az valamiképpen elkötelezett ezeknek a, a pénzügyi és gazdasági erőknek, mert a mai gazdaságban ugye azt számít, hogy, hogy a GDP megvan, és ahhoz egy Mercedes gyár szükséges, mondjuk Magyarországon, ami nevetséges, mert egy, egy, egy, egy, lehet, hogy egy, egy csodálatos dolog úgy önmagába véve, és az ember még szeretheti és azt, hogy hát ez egy technikailag, és ez egy minőségleg valami nagyon klassz dolog, de hát egy zárvány, a valóságban ott van a, a, a kecskemét határában, és körülötte meg, meg ott vannak a puszta földek és a, a gazdák, akiknek ö, nincs munkájuk, és az emberek, akik vagy oda járnak, vagy sehova nem lehetnek dolgozni. Tehát ez egy iszonyúan fölborult rendszer, hogy lehet ebbe lépéseket tenni. Ezt csak, már csak nagyon úgy, messze vezet a geók. Csak, csak úgy, hogy külön kell választanunk a napi létfenntartásunkhoz elengedhetetlen szükségletek kielégítését és a mögé szerveződő gazdaságot, és külön kell választani a mindennapi életünkben bent lévő, akár technikai, technológiai berendezéseket, amelyeket Magyarországi nagyságrendben, piaci-gazdasági nagyságrendben gazdaságosan előállítani nem lehet de azért szeretjük használni, és ha egy fenntartható életmód irányába mozdulunk el, akkor sem kell feltétlenül a mindennapi életünkből kizárni és eldobni. Tehát itt nem arról van szó, hogy azok a technikai vívmányok vagy berendezések, amelyek a 30-as, 40-es, 50-es évek óta bejöttek a mindennapi életünkbe, hogy azt Egytől egyik ki kell onnan gyomlálni, és ténylegesen az 50-es, 30-as, 50-es éveknek a létnívójára kerülünk. Kicsivel összetettebb és egyben árnyoltabb is ez a kérdés, mert ezeknek a berendezéseknek, jóléti szolgáltatásoknak egy jelentős része megtartható, és fenntartható módon, akár energiával is ellátható. Tehát mondjuk a mosógépről nem feltétlenül kell lemondani az asszonyoknak, oda-haza a családanyáknak. Ugyanakkor a mosógépek esetében is arra kell törekedni, hogy a leganyagtakarékosabb leganyag, és energiatakarékosabb üzemeltetési módban lehessen őket arra a feladatra használni. Tehát, hogyha külön választjuk a gazdaságnak ezt a két részét, akkor Magyarországnak és minden országnak elemi érdeke lenne az, hogy a napi élelmezéshez és közhasználati cikkekhez kapcsolódó, gyártó, előállító, termelő, termesztő tevékenység az hazai keretek között történjék meg, a táji adottságokhoz és erőforrásokhoz igazodva, illetve ahhoz a, a kultúrához, helyi kultúrához igazodva, termelési kultúrához is igazodva, amely annak a tájegységnek több száz éves közös öröksége mert Kecskemét környékére lehetett Mercedes gyárat telepíteni. És azt gondolom, hogy az ország elbír egy-két ilyen gyárat, sőt városi közegben jelentős számú munkahelyet máskülönben nem lehet teremteni, és addig, amíg mi autóval járunk, és jobbnál jobb minőségű, meg takarékosabb és kevésbé környezetterhelő autóval kívánunk járni, addig jó, hogyha a világban gyártanak ilyet, Hogyha nálunk megvan a szakértelem, és egy város mellett létre lehet hozni egy ilyen termelő egységet, akkor tegyük meg. Tehát ez, ez önmagában nem baj. De ebből nagyon sok munkahely nem fog létesülni. De mivel mi nagyon éhesek tudunk lenni, mikor már a déli harangszó elhangzik, akkor az mégsem helyén való, hogy olyan nagy nemzetközi kereskedelmi hálózatok, Hodászerű létesítményeiben vásároljunk csak és kizárólag, amelyben alig-alig található magyarországi vagy közép-európai Kárpát-medencei termék. Nekünk olyan helyen kellene vásárolni, és olyan terméket, aminek legalább 70-80%-a a mi határainkon belül kerül előállításra. Koluncsi Gábor és Bányai Géz és Bencsik János a vendégünk, akinek van egy olyan titulusa, és hagyj menjünk egy volt titulusa államtitkár, és most hagyj mindjárt én én, én elmondom előre. előzetesen is, hogy mikrofonn még beszélni, tehát nem állunk zsába macskát Bencsik Jánosnak a mostani hát, munkája volt eddig szó. A, a Magyar és Geofizikai Intézet nemzeti alkalmazkodási központját vezeti, és ezek, ezekről beszélünk most a műsor első felébe, de fogunk beszélni arról is, a szándékom szerint, hogy eddig mi mindent hát, dolgozott, mi mindenben működött bencsikános méghozzá nem átlagos dolgokba. Először is Tatabánya Város Polgármester, megyei Máros és, és megyeközpont polgármestere volt hosszú iden keresztül, majd a mostani komisatai cikus elején egészen a tavalyi végéig Kirimba és Energiaügyi Államtitkár volt, erről fogunk beszélni, a tavalyi év nem mondott, és reményeim szerint a végén pedig arról is fogunk tudni beszélni, hogy egy újonnan létrejött zarándok útnak a kezdeményezője és már Mária útnak. Tehát mi normál, a normalitáshoz is tartozik, hogy összetettek legyünk. Nem azonosítja magunkat egyik vagy másik szerepünkkel, vagy éppen maszkunkkal, amit, hanem vannak mások is, tehát egy, egy normális ember a sokrétű, úgyhogy Ezekről a, a dolgokról mind szeretnénk beszélni. Miután erre a e, fenntarthatósági kérdést végigjártuk, mert még itt nagyon izgalmas e, mm -hmm. dolgok maradtak a levegőbe. E, ugye, hogy a, a folytatásos műveknél is mindig a legizgalmasabb résznél hagyják abba, mi is a szünet előtt a legizgalmasabb résznél hajtuk abba. E, és a szünetben azon is beszélgettünk, hogy ennek milyen következményei vannak. Többek között egészen konkrétan az ország élete egyes társadalmi csoportjai szempontjából ugye konkrétan fölmerült a kis apró a lakóknak a helyzete, ami hát egyre elkeserítőbbnek tűnik mit lehet erről most tudni? Miket lehet tapasztalni? Hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a városnak és vidéknek egy volt a sorsa. Majd ezt mesterséges falakkal elválasztották egymástól. És kiszolgáltatott helyzetbe került a város, és kiszolgáltatott helyzetbe került a vidék lakossága. Ugye értelemszerűen a, a vidék volt az éléskamra, ott állították elő azokat a mindennapi megélhetéshez szükséges javakat, amelyeket a városi emberek is fogyasztottak, a városi emberek pedig a, alapvetően a kézműves termékekkel viszonozták ezt a szolgáltatást a falvakban élők felé, de kulturális egységet is képeztek, még a városok a magas kultúrát közvetítették, a vidék irányába, addig a vidék a hagyományos kultúrát, hagyományos kulturális örökséget őrizte, és mind a mai napig azt lehet mondani, hogy a közösségi összetartozás az sokkal erőteljesebb vidéken, még nyomokban ma is megtalálható, éppen ezért a városoknak nagy szükségük lenne erre. Ezért is fontos az, hogy azokat a jogi akadályokat elhárítsuk, amelyek a kisléptékű helyi, termelésnek a lehetőségeit korlátozzák, és a helyi termékek piacra jutását korlátozzák. Elmúlt években sok minden történt ezen a területen, és megjelentek a tudatos vásárlók is. Ugye volt itt egy kérdés, hogy ki, ki, ki az, aki változtathat ezen a jelenleg fenntartatatlan keretrendszeren. Mi, én, a másik, külön-külön az egyes személyek és kisközösségek tudnak ezen változtatni, azzal, hogy a vásárlásuk tudatosságával befolyásolják a piacnak a működését. Az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb feladata, hogy a korábban hagyományos éléskamraként működő, funkcionáló tanyás, falvas térségek vitalitása helyreálljon. Legalábbis megálljon a kiürülési folyamat, hiszen mintegy két millió társunk él ezekben a térségekben, akiknek éppen a nagy multinacionális áruházak betelepülését követően romlott jelentős mértékben a pozíciója, a megélhetése, és a fiatalok elképesztő sebességgel irányul, irányulnak a, a városok felé, igyekeznek beköltözni, de azt is lehet látni, hogy a, a városok befogadó képessége már nem az, mint ami volt 20-30 esztendővel ezelőtt, azt a növekedési pályát a városok szerencsére már nem tudják megfutni, hiszen a városi közművek fenntartása, az összetettségük, bonyolultságuk, energiaigényességük, sérülékenységük miatt nem tudja ezt a lakossági növekedést lekövetni. Tehát nekik ott kell maradni a, tulajdonképpen a szülőföldjükön annak a tájnak a gyermekeként, amely megszülte őket, és hogyha szakrális keretrendszerben is gondolkodunk és élünk, akkor tudjuk azt, hogy a táj csak úgy szüli meg a gyermekét, hogy a felnevelkedéséhez és a folyamatos megélhetéséhez szükséges erőforrásokat is biztosítja. Akkor, hogyha azzal a tájjal mi megtanulunk együtt élni, úgy, ahogy egy gyermek az édesanyjából megtanul együtt élni, hogy tiszteli az édesanyját. Hogyha tiszteli az anyját, akkor az gondoskodik róla, hogyha Túlságosan sok a vita közöttük és a gyermek tiszteletlen, akkor előbb-utóbb egy törés fog kialakulni ebben a kapcsolatban. Sem öröm nem lesz benne, sem becsület nem lesz benne. Ha viszont együtt él normálisan, a régi rend figyelembevételével, a tisztelet figyelembevételével a saját édesanyjával, és így mi élünk együtt a szülőföldünkkel, akkor abból lehet egy tartomos, egy huzamos, jól működő kapcsolat, ami az erőforrásokat tudja számunkra biztosítani. Most ezt a tudást kell újra föléleszteni közösségfejlesztés és gazdaságszervezési beavatkozásokkal. Kicsi felvásárlási rendszereket kell kialakítani, hogy a még helyben élő és otthon az udvarban gazdálkodó idős emberek, vagy a fiatalabbak is, hogyha a tyúkok tojnak hetente 70 tojást, abból 20-at felhasználnak a saját konyhán, 50-et le tudjanak adni, és legyen hely a faluban, ahol ezt fölvásárolják, és a fölvásárolt alapanyagokat pedig helyben fel is dolgozzák. 4-5 falú, 15-20 ezer ott élő embert figyelembe véve, egy-egy száraz tésztaüzem, egy 8-10 ezer liter napi kapacitású tejfeldolgozó, gyümölcsfeldolgozó, Vágópont, tehát egy pár ezer tyúkot csirkét naponta feldolgozni képes vágópont, amelyek beleférnek az Európai Uniós közösségi jogrendben. Nem lógnak ki onnan, csak valami jognál fogva az elmúlt 20 esztendőben, mi a piacgazdaság beérkezésével együtt ezeket kisöpörtük, azt mondtuk, hogy mi csak a nagyot fogjuk, a vágóhidak maradhatnak, vágópontok nem, tejporgyárak maradhatnak, de tejfeldolgozó üzemek nem, hús kombinátok, kell, hogy létrejöjjenek kicsi, hentes, feldolgozó üzemek, nem? Holott az így fölvásárolt és feldolgozott elsődleges élelmiszer elhelyezhető ezekben a falvakban, kisboltokban, mert ezekben nem mennek bele még a magyar uh, hálózatban működő kereskedelmi létesítmények sem, mert néhány száz főre, vagy egy-kétezer főre azt mondják, hogy ők nem hoznak létre üzletet. Tehát már is piacot lehet találni ezen a ponton, illetve ami még marad, azt a helyi közétkeztetésbe be lehet vinni, jó minőségben. És ez egy gazdaságszervezési kérdés is. Kontaktálunk, amikor találkozunk a Józsi bácsival és a Marinénivel, amikor átadja az 50 tojást vagy a 20 kiló medgyet, ez egy személyes találkozás, ez a közösségi összetartozást erősíti, tudunk egymásról, hogy még megvan, még mozgunk, létezünk, szuszokunk. A másik oldalon pedig ennek a haszna, ezt teljes egészében abban a helyi lokális gazdasági térben forog. És mi a kutyafüle más gazdasági haszonvét keletkezhet, meg gazdasági érték keletkezhet a tanyás és apró falvas tér térségekben, semmi más. Mert oda nem fog bemenni sem egy autógyár, sem egy televíziógyár, de még egy ruha üzem sem fog oda bemenni, mert egyszerűen életképtelen lenne abban a gazdasági térségben, ami tulajdonképpen egy egy zárvány és egy vákum jelen helyzetben. Beszéltünk arról, hogy mit tartható fenn és mi nem, és hogy itt az, hogy fenntartó fejlődés az értelmezhetetlen, hanem fenntarthatóság van. Na, ö, meg meg mit lehet megőrizni, de ennek van egy másik oldala, mit nem lehet megőrizni, azt is az őszintén el kell mondani. Én, hogy megyek az van, én gyalogos vagyok, villamos a járok, ugye? Ö, Elképedek még mindig, hogy mennyi autó van és mekkora a forgalomban, nem tudok átmenni egyik oldal a másikra. Mm. Én úgy gondolom, hogy ez biztosan nem tartható fönt. Tehát a, a közlekedésnek ez a fajta szintje és ez a fajta módja, ami most megy, az anyagi és energiafaló közlekedés, ez biztosan nem tartható fönt valamint például, hogy csak olyanokat mondjak, amik ö, utólag felkeltett igények, amik régen nem léteztek, mert nem ismerték a papírzsepkendőtől kezdve a papírpelenkán át, amik iszonyatos könnyel szennyezést jelentenek, mert régen kimosták ezeket, ö, és kész. Tehát, hogy igenis vannak olyan dolgok, amiket el kell hagynunk ahhoz, ha valóban felhathatóságok beszélni, hogy ilyen fajta ö, hogy mondjam, kutatás is van, hogy, hogy azért mi az, ami belefér ebbe a jövőképbe? Kell, hogy legyen. Igazából, amikor én eljöttem a Fejlesztési Minisztériumból, akkor nem a semmibe indultam el kollégákkal együtt. Nagyon jól tudtuk, hogy azt a munkát, amelyet a Nemzeti Energia Stratégiával a megújuló energia, a Nemzeti Energiahatékonysági cselekvési Tervvel elindítottunk, és igyekeztünk jogszabályi hátteret is teremteni számára, majd ösztönző támogató pályázati rendszereket is fölépíteni. Ez önmagában nem elegendő. Sokkal többről van szó, meg kell találni azokat az alkalmazkodási pontokat, beavatkozási pontokat, amelyek a, a tartós, biztonságos, fenntartható alapellátást tudja szavatolni. Itt energiaellátásról, vízellátásról, élelmezés biztonságról, nem élelmiszerbiztonságról, az más azt a egészségügyi Igen, hálózatoknak kell garantálniuk, hanem a mennyiségi élelmezés biztonságról, a kritikus infrastruktúrák működőképességéről, utak, vasutak, főleg ahol villamosított vasútról beszélünk, vagy akár egészségügyi intézmények, kórházak működőképességéről van szó, és az ásványvagyon készletezés és gazdálkodás, amely hosszú távon, mindennapi életünket, iparunkat, ipar stratégiánkat alapjaiban befolyásoló tényezők. Ezeket az eddigiekhez képest, mondjuk ki akkor, hogy a természeti erőforrásokat az eddigiekhez képest részletesebben föl kell térképezni, és látni kell azt, hogy országosan, regionálisan, vagy települési szinten milyen formában és mennyiségben állnak rendelkezésre, ez a megmaradás kulcsa. A másik oldalon pedig vannak változások. Nagyon komoly változások vannak, egyrészt erőforrás szűkülés van, fogynak ezek az erőforrások, hiszen ami egymillió esztendő alatt keletkezett, azt egy év alatt minden további nélkül elfogyasztjuk, szén hidrogénekről vagy a foszilis energiahordozókról beszélünk ebben az esetben. De ezen túlmenően a korábbi nem fenntartható létformán következtében úgy tűnik, hogy egy nehezen visszafordítható éghajlatmódosulás is uh -huh. a mindennapjaink részévé vált. Amelyhez, ha nem igazodunk, akkor a korábbi gazdálkodási, termelési, vagy városüzemeltetési, infrastruktúra működtetési tudásunk, készségünk el elégtelen lesz. És akkor ezen kívül, van egy geopolitikai mozgás is, ugye ez egy folytonos mozgás, de ezt figyelni kell, hogy a különböző csoportok szövetségek, Európai Unió mi zajlik. Nagyon izgalmas változások vannak az Európai Unión belül is, és látható, hogy ebben a formában nem tartható fenn maga ez az eredendően gazdasági szövetség sem, ami ma már inkább csak egy pénzügyi szövetség, de a pénzügyi szövetségi oldala éppen meggyengülő félben van és akkor látjuk magát a globális gazdaságot, a globális gazdaságnak a vergődését, hiszen tényleges, megfogható eh, gazdasági alapok nélküli virtuális gazdaságról beszélhetünk, ahol értékpapírokkal kereskednek, részvényekkel, értékpapírokkal, másodlagos, származtatott értékpapírokkal, és addig, amíg a 80-as évek második felében, a, a gazdasági javaknak 70%-a az a reál gazdasághoz kötődött, ma 70%-a a virtuális értékpapírokhoz kötődik, tehát egy óriási buborék keletkezett, ami nem tartható fönn. Na most erre a különböző országok különböző mértékben érzékenyek. Magyarország nagyon érzékeny, mert a legnyitottabb gazdasággal rendelkező országok közé tartozunk. Zárójel be azért... Mert a mindennapi betevő falatunkat is külföldről vásároljuk, holott elő lehetne itt állítani. Regionálisan és települési szinten is eltérőek ezek az érzékenységek. Vízellátás. Ugye asszály van, most mindenki látja azt, hogy hó, hó hát ha nincs elegendő csapadék, vagy nem tudunk bánni a vizeinkkel, nem tudjuk visszatartani, kormányozni, eljuttatni oda, ahová éppen szükséges akkor ez megjelhetési problémát jelent, vagy megmaradási problémát jelent. Van, ahol bőségesen áll rendelkezésre, van, ahol nem. Ez egy nagyon sérülékeny pont, ez egy nagyon komoly sérülékenységi pont, főleg akkor, amikor azt látjuk, hogy az átlakőmérséklet emelkedik, a csapadék mennyisége csökken, az eloszlása pedig egyre szélsőségesebbé válik mondjuk egy adott tájon élő emberek agrárgazdálkodással foglalkoznak, ahhoz, hogy a hagyományos agrokultúrájukat fent tudják tartani, ahhoz már valamiféle öntözésre van szükségük. De hogyha azon a területen nincs hozzá férhető víz, akár felszín alatti vagy felszín feletti, akkor már is megjelenik a kérdés, hogy a régi hagyományos megélhetésüket és létformájukat, hogyha az, még közelítik is a fenntarthatóság kritériumaihoz, csak akkor tudják fenntartani, hogyha vízük lesz. Ez pedig már kőkemény politikai, nemzeti stratégiai kérdés, amely tervek után, beavatkozások, beruházások, foglalkoztatás után kiállt, és akkor ugye itt össze lehet hozni a úgymond munkaprogramot, de hát nevezzük nevén a gyereket közmunkaprogramot, nagyon sok a munkanérküli, nem látszat. Tevékenységekre kell ezt a szabadon lévő munkaerőt felhasználni, hanem olyan stratégiai területek rendbetételéhez, amelyek a jövőbeni megmaradás szempontjából fontosak. És ez egy egységes keretrendszer. Ilyen keretrendszerben nem nagyon gondolkodtunk Magyarországon, és ennek a, hát mondjuk úgy, hogy az információs, informatikai hátteresen volt meg, ezért kezdtünk bele egy nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer felállításával, amelybe belekerülnek a legfontosabb adatok, amely alapján érzékenységet, illetve alkalmazkodási képességet lehet nézni a természeti erőforrások, a humán és a gazdasági erőforrások meglétének figyelembevételével. Erre akartam kérdezni éppen, hogy ez a Nemzeti Alkalmás Központ most hát és tova egy éve vagy, hogy tudom, hát fél éve. Fél éve? Fél éve. Hogy, hát valamilyen eredmények keletkeztek-e már, illetve valamilyen látható, megismerhető eredménye van-e ennek a munkának? Két-három év múlva várható ennek az igazi. Jól hozzáférhető és más stratégiai ágazatok vagy kutatók számára értékelhető hozadéka hiszen itt föl kell állítani először is egy olyan metaadatbázist, ami még eddig nem volt. Meg kell teremteni ennek folyamatosan a, a jogszabályi kereteit is, hiszen mindig újabb és újabb, nagyon fontos adatok válnak szükségessé, amelyeknek a becsatornázása az nem olyan egyértelmű, hogy elmegyek valahová, és akkor hónap alá csapok egy CD-t, vagy kimásolom pendrive-ra, és itt betáplálom ebbe a egységes adatbázisba de emellett azért mi életszagúbb kérdésekkel, reálgazdasági szempontból is életszagúbb kérdésekkel is foglalkoztunk, hiszen a nemzeti energia Stratégia előírta, hogy el kell készíteni a készlet, gazdálkodás és hasznosítási cselekvési tervet. Ez az ásványvagyonunk újra pozicionálásáról szól, figyelembe véve a fenntartatósági szempontokat és kritériumokat is. Tehát az elmúlt nyolc hónapban a Földtani és Geofizikai Intézet munkatársainak a részvételével leporolásra kerültek azok a nyilvántartások, amelyek tartalmazzák ezt a vagyon mennyiséget. Digitalizálásra került, bekerült egy térinformatikai rendszerbe, hogy ha mondjuk a szenekről beszélünk, mert hogy kell beszéljünk, ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor kell a szénről is beszélnünk, Próbál és annak a a, bányákat. a fenntarthatóság, tehát a fenntartható módon történő hasznosításáról nem lehet lemondani, mert az már nemzetbiztonsági kérdés. Akkor viszont tudnunk kell, hogy hol, milyen mennyiségben, milyen fűtőértékkel, milyen tartalommal, ugye ez már nagyon komoly környezeti ö, elem ö, bír, és hogyan viszonyul a felszín alatti vízkészleteinkhez? Gyak a karszvizekhez. Hogyha hozzá kell nyúlni megfelelő technológiával, mondjuk úgy, hogy gazdaságos kitermelési lehetőséggel együtt ahhoz a készlethez, visszafordíthatatlan, vagy nagyon nehezen visszafordítható környezeti károkat ne okozzunk, mert egy másik nagyon fontos alapellátás fog sérülni, a biztonságos vízellátás a középdunántúlon, ahol az EOCN program 80-as években történő felfuttatásával tulajdonképpen megcsapolták a felszín alatti karszrezervuárt, ami azzal járt, hogy a bakonytól kezdve, a tapolcai tavasbarlangtól kezdve egészen a budai barlangokig bezárólag a források szépen elaludtak, elcsendesedtek. Egyre drágábban lehetett hozzáférni a szükséges ivóvízhez is, illetve rekreációs, gyógyászati célnal hasznosított vizeink, gyógyvizeink is nehezebben voltak hozzáférhetők. És ez már megint csak nem természetvédelmi, vagy csupán környezetvédelmi kérdés, hanem gazdasági és megélhetési kérdés is, mert befolyásolja a turisztikai vonzerőnket, amely mögött megélhetés munkahelyek vannak. Hogy egy kicsit olyan, hogy mondjam, ilyen egyszerű példával meg lehessen ezt erősíteni. Én érzek egy ilyen ördögi kört ebben a kérdésben a mi életmódunk, és ezekkel a, ezek, a, amikkel ezek között a feltételek között mozognak, amit mondjuk nagyon, hát persze ez szélsőségesen leegyszerűsített példa, de mondjuk egy termálvizes Száloda, aminek megvan ez a forrása, hogy működjön télen is, ezért fűtik, és a szenet közvetlenül vagy indirekt módon hát a fűtésre elhasználják, és meg a világításra. És a következménye az, hogy eltűnik a, a víz, hiszen amit ott kibányásznak, az persze ez így, így, így, így, így ez nyilvánvaló nem teljesen korrekt, bár nem, már mondjuk Hévíz esetében ez a dolog nem annyira e, inkorrekt, talán nem a színbányászat okozta. Ne, ott alapvetően a színbányászat, A színbányászat, Hát akkor ráadásul ez a példa nem is teljesen e, alaptalan, e, csak hát persze könnyen mondja mindenki, mint bármilyen ilyen kérdés, aminek, aminek az elképzelése sokkal több összefüggést igényel. Jaj, de hát ez csak egy, az egy esetben úgy volt, de általában ez nem probléma. Majd fúrunk tíz méterrel mélyebbre, vagy nem tudom én. No, hát ezért kellett égen. elkészíteni az ásvány készletkazdálkodási és hasznosítási cselekvési tervet, hogy lássuk azt, hogy a napi életünk köz a jövőnk tervezéséhez szükséges természeti erőforrások felhasználása, hol lehetséges, könnyedén, és hol ütközik korlátokba, és versengenek egymással ezek a a források és az egyikkel a másikat nem a plán, lehet vagy ezt, ezt kimondjuk, akkor, akkor mindenki, aki a fejlődés mellett áll, az úgynevezett fejlődés mellett, hát a kornak a fejlődés mellett, akik ugye a, a pénzzel rendelkeznek, akik keresni akarnak pénzt abból, hogy most befektetünk, és valami újat csinálunk, és a politikusok általában, akik mind arra a négy éves időtávra valamit a közvéleménykutatások alapján akarnak megfelelni. De ők ezzel, ezzel nem fognak tudni, hogy mondjam, ehhez nem fognak tudni jó szántukból, pontosan csak a jó szántukból, saját belső meggyőződésük alapján tudnának elállni ettől, az érdekeik szerint, ez teljesen ellentétes. De a kényszer, meg nagy úr és a természeti folyamatok, amelyek rendőr az ez a visszahatás átéli azt a négy éves időszakot. De itt nem szabad négy években gondolkodni, itt hosszabb távon kell gondolkodni. Na például lemondott erről az államtitkásról, Elmögött mennyi esetben elvetettük a, a szerepet? Tehát ott elvetettük a magvakat. Pénterdig a területet, fölsántottuk a magukat, elültettük. Uh, ott most van egy kivárási idő, amíg majd jön egy alkalmas időjárás, elég eső, napsütés, kicsi irázik, szárba szökik, utána lehet foglalkozni majd azzal, hogy meg is kell kapálni, majd be kell takarítani. De, de miért nem van hogy tovább kapáljon? mert most, most az látszik, hogy ennek a szemléletmódnak gondolkodás és cselekvési keretrendszernek az időjárási környezete még nem optimális. Éppen azért, mert a politika a választópolgárok napi elvárásainak történő megfelelés uh, keretrendszerében éli az életét. is lehetnek hónapos távlatok. Egyrészt, megen. másrészt pedig ugye a, a napi finanszírozhatóság, hogy lehessen finanszírozni De. a költségvetést, Igen. és ott bejönnek a gazdasági érdekek. És a, a transnacionális társaságok gazdasági érdekei is, mert hogyha erőteljesebben lépünk a tyúkszemükre, abban a pillanatban már megrángatják mondjuk a forint-euró árfolyamot, és annak súlyos 10-15-20 százalékos pozícióromlás a következménye, ami már is rárakódik egy nagyon adósított vállalkozói vagy, vagy éppen civil szektorbeli szereplőre, tehát a, a hitelt felvevő magánemberekre. Ez nagyon nagy súlya hát, van. Hogy adózó Éppen ezért igen. nagyon óvatosan uh -huh. kell előre haladni, és időközönként a politika azt mondja, hogy rendben van. Lehet, hogy stratégiai időtában ezekkel a kérdésekkel kell foglalkozni, most nem kell foglalkozni. Ilyenkor én, aki ilyen magvető gyökerekkel rendelkező tanyasi paraszgyerek vagyok, azt mondom, hogy jó, akkor nem menjünk ki a kukorica földre, és ahogy kibújt a kicsi kukorica, akkor ne kezdjük fogni a búbját, és húzogatni kifelé, hogy gyorsabban nőjön, mert nem fog gyorsabban nőni, ki fogom tépni. Tehát akkor nekem azt kell mondani, hogy mással foglalkozom, mondjuk nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk növényt nemesíteni, mert későbbiekben más feltételeknek meg elvárásoknak megfelelő fajták is kellenek, hogy bekerüljenek a, az én veteményes kertembe, akkor inkább azzal foglalkozom, mert úgysem tudom befolyásolni érdemben, abban az időszakban a vegetációnak az alakulását. Na most egy szakpolitikában is előfordul ilyen, hogy valahova eljutottunk, egy kicsit előre szaladtunk ahhoz képest, amit egy politikai döntéshozási keretrendszer keresztre, a mögöttes gazdasági érdekekkel még meg tud emészteni. Ilyenkor lehet azt is csinálni, hogy ott hagyunk csapott papot, aztán azt mondjuk, hogy elmegyünk birkát tartani, ez is egy nagyon jó lehetőség, egy jó opció. Én és a munkatársaim azt választottuk, hogy ha itt nem tudunk tovább haladni, akkor keresünk egy olyan kerülőutat, egy olyan kiskaput, ahol értelmes körülmények között a jövőnek tudunk dolgozni, és szépen csendben elkezdjük lekottázni annak az időszaknak a cselekvési tervét, amely reményeink szerint nem egy-két éven belül fog rám köszönteni, hanem legalább egy tíz És mondjuk ebből a szempontból talán, nem is valamit, mert ez a politikától függetlenebb. Igen, abból, nem, a nem egy politikai struktúrában abból, van. abból a szempontból igen, igen, hogy egy kormányzati háttérintézményként uh, hozzáértő szakembereknek a motiválásával és együttműködésével valóban nyugodtabban lehet előkészíteni azokat a forgatókönyveket, amely alapján majd valamikor a politikai döntéshozásnak is szembesülnie kell. Hm. Zene. Jöjjön a zene most egy pár percig, és talán megint jövünk vissza. Dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Fordhatjuk műsorunkat. Bencsik János a mendégünk, Bányai Gézával jöttünk itt hármasba, és hát a erőforrás kutatás a fő témánk, és általában a fenntarthatóság, mint olyan. Ebben az irányban még egy kicsit megyünk előre. Ugye szó volt... A szünet előtt arról, hogy a hát, különböző erőforrásoknak a létéről tudnunk kell, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy előfordulhat, hogy itt egymást ütő hát, dolgokról van szó. Például hát, felmerült hogy a, a Donántori karsztvíz esete konkrétan, amit a, főleg a Bauxi bányászat miatt ugye kitermeltek, és emiatt egy csomó forrás kiapat. De szeretnék rákérdezni egy egészen konkrét példára, ugye Bencsik János, ahogy említettük, Tata Bánya polgármestere volt. Hát Tata és tatabánya szomszédos települések, és másról ismertek. Ugye Tata a, a taváról, meg a forrásairól volt, sajnos már csak híres, Ö, és hát eleve a vizek városa, hát nem oknélkül települtek oda már az ókorban is, és mellette kialakult egy bányász település, amelyik az otthoni szénre ö, települt rá. Na most ez a kettő antagonistokos ellentétben egymással, ami hiszen ki is derült, tulajdonképpen, sokáig tartottak magukat a forrás, csak ahogy vesszük, hogy több mint 50 évig bányásztak azt a szeret még végül aztán elment a forrás. De egy van még tatabányászat? Nincs. nincs de hát akkor ez körülbelül a két cég között a földre és 1990-ben lett a polgármester tatabányán, mm. és 20 éven keresztül szolgálhattam ebben a minőségben a mm. város közösségét, és egy éven belül összeomlott a hagyományos nehézipar, úgymond a szocialista nehézipar, 12 ezer munkahely szűnt meg, Ennyi ember került ki az utcára, tulajdonképpen minden háztartásban volt egy munkanélküli legalább. És ez rá is nyomta a bélyegét a, a városra. És sokan úgy gondolták, hogy majd a bányászatnak eljön a reneszánsza, kerül amibe kerül, hogyha nem lesz vízünk akkor is, hiszen a Tatai szénmedencéből történő szén és bauxit bányászat volt a Tatai medencében is. Az, az akkor is kell, hogy működjön, hogyha a karszvizet az utolsó cseppig kiemeljük, és az általéren meg a tatai öregtavon keresztül belengedjük a Dunába. Mert hogy ez így történt, évtizedeken keresztül a föld méhében lévő karszvizet kiemeltük és belengedtük a Dunába. Szóval Dunába vizet szállítottunk magyarul. Úgy van, és akkor segítettünk a fekete tengervíz utánpótlásának a problémáját Nem megoldani. Milyen létre egy másik karszvizet. tavat inkább hogy mondjam, Hoztak létre kisebb tavakat, csak itt akkor a kis ördög megint megszólal, hogy a föltani viszonyok ismeretében homokra nem lehet, homokmederbe nem lehet. Ja, tehát visszajut a víz, jött a Hát mm -hmm. Az olyan, mintha tészta szűrővel akarunk vizet hordani mm. a egyik dézsából a másikba. Tehát ezt nem lehet. És ez nagyon fontos alkalmazkodási kérdés, mert amikor egy országos vízkormányzási rendszert kell majd létrehozni, azt megtervezni, megépíteni és működtetni, akkor nagyon végig kell gondolni azt, hogy mondjuk a Dunatisza közén szabad-e, vagy ha igen, akkor milyen formában ö, csatornát építeni, mert vagy betonteknőbe teszik, vagy akkor ne kezdjenek hozzá, mert homokon nem lehet, homok, homokra nem lehet, mert az a víz, annak a víznek a nagy része az el fog szivárogni, és nem csak a párolgási veszteség van. De teszem hozzá, hogy ez a Dunatisza csatorna, ez egy nagyon kényes kérdés minden szempontból, gazdasági, fenntartatósági, környezeti szempontból, de ezért kell világosan látnunk azt, hogy a tájéadottságok mit tesznek lehetővé. Milyen erőforrásokkal rendelkezünk, és ha beavatkozásra van szükség, akkor milyen irányú beavatkozásokra van szükség, mert a természeten erőszakot tenni nem lehet. De ez történt ugye Tata, Tata bánya vonatkozásában is, Még az egyik oldalon a szén bányászat maximalizálása volt a cél. Nem egy cél volt, abból épült újra az ország. Tehát az az energia mozgatta a vonatokat, az az energia biztosította esténként a világosságot a házakban, azzal az energiával építették a háború után újra az országot, az működtette a, az üzemeket, a kohászatot, mindent. Tehát azt tudni kell azért, az hogy... a fűtöttünk még hogy azért, rá, hogy, hozták hogy, a kosárba. Tehát mindig mondanom Zene. kell, hogy, hogy csak azért, mert valami bányászat, azért nem kell rögtön követ rá, mert akkor az életünkből vegyünk ki minden olyan használati cikket, ami bányászati alapanyagból kerül előállításra. Akkor járunk el hitelesen, és akkor lesz hiteles ami mi szavunk. Tehát én ezért mondom, hogy mindig árnyaltan élnünk kell valahogy, szuszogni kell valahogy, fenntartható módon kell ezt megtennünk, és ezt meg kell terveznünk, hogy hosszú távon is lehessen biztosítani. Mint egy jó erdőgazdálkodó ember, aki nem tarvágásokkal, próbálja a gazdasági tevékenységét optimalizálni, hanem szállaló technikával mindig kiveszi a túlkoros fákat annak érdekében, hogy utána a többi nagyobb levegőhöz jusson, több napfényhez jusson, és a, a, sarjat, a sarjakat is szépen föl tudja nevelni, és évszázadok alatt meg tudja újítani úgy az erdőt, hogy nem kell tarvágást végezni. Na most ez a bányászati technológia, amit ott alkalmaztak, ez olyan volt, mint a tarvágás, mert a szomszédvárosnak a természetes forrásrendszerét elpusztította tulajdonképpen, legalábbis elartatta. Akkor itt jön ugye a város, a városfejlesztés, a várostervezés. Ha nem hosszú távon és a régmúlt tapasztalatai, hosszú távon gondolkodunk előre, és nem a régmúlt tény tapasztalataira, Alapozzuk a tervezést, akkor úgy járunk, mint ahogy jártak Tatán is, hogy a források elapadtak, kiszáradtak, jöttek az ingatlan befektetők, hogy a várkonyar térségében óriási területek váltak ezáltal szerintük beépíthetővé, amelyet megszereztek, a városrendezési terveket módosították, és fölépítették a új sorházakat és társasházakat. Majd befejeződött a bányászat, eltelt 20 év, természet teszi a dolgát, visszapótolja a korábban kiemelt korszvizet, megemelkedik a nívó, újra csengetnek a források, hogy itt vagyunk, és most a sorházak garázsaiban, pincéiben elindultak ezek a források, és egy új probléma van programot kell kialakítani arra, hogy hogyan lehet karsz, víz és forrás mentesíteni azokat az épületeket, amelyeket nem lett volna szabad odaépíteni. Ezt ö, egyáltalán létezik-e olyan ország, ahol ezt képesek ma előre ö, kimutatni, mert amit most mondott, az ugye egy teljesen logikus összefüggésrendszer, de ezt esetleg a, a tataiak, nem ismerik, mert ők csak azt látták, hogy kiszáradt az a darab föld, és milyen jó nekünk, és, és nem is gondolkoztak, mert ez hiányzik a műveltségükből. És a, a, az egyáltalán az egész rendszerből hiányzik az a műveltség, hogy ilyenfajta, még nem is annyira távoli összefüggéseket, mert azért csak a szomszédban vannak, észrevegyenek ki az, aki, a, aki ebbe, úgy tud, ebbe úgy tud véleményt alkotni, hogy azt tudja hogy ne csináljátok, mert ennek ez lesz a következménye. Itt egy, egy, állam működő képességéről. egy állam működő képességéről van szó, mert szakemberek a különböző részterületeken megvannak, és tisztességgel bőcsülettel végzik mondták, a, dolgokat, a csak, ez, csak ez nem érik össze egy egységes szabályozási keretrendszerré, amelyben tulajdonképpen a későbbi kedvezőtlen következmények kiszűrésére is lehetőség van. Miről van szó? Éppen a mi intézetünk, a Föltani Geofizikai Intézet rendelkezik azzal a tudással, amelyen meg tudja állapítani, meg tudja mondani, hogy itt ilyen és ilyen szeizmikus mozgások voltak az elmúlt ö, évezredekben. Hát mondjuk a móriárok komáromtól lefelé végig az egy olyan terület, ahol Veszélyes üzemeket nem szabad építeni. Ez egy, egyik ilyen fontos kitétel, hogyha ipart tervezünk, akkor vegyük figyelembe ezt is. Földmozgásra hajlamos ö, föltani közegek, agyagos terület, megszívja magát vízzel, elkezd mozogni, szárazság, ö, száraz időszak jön, összezsugorodik, Hát erre nem szabad építkezni, mert az alapokat Agya, ugyanúgy szét fogja löszfala rángodni. Löszfalak kérdése. Hány, hány ilyen e, Amikor infrastruktúrát építünk, természetes e, vízjárási viszonyok megváltoztatása elépítéssel, hidakkal, műtárgyakkal, amelyek óriási galibát okoznak, mert korábban beépíthető területeket e, tesznek emberi lakhatásra, hasznosításra, alkalmatlanná, vagy olyan többletköltségeket kell állandóan költségvetés és magán finanszírozásból betenni, ami a későbbi károk megelőzését, vagy éppen a károk helyrehozását teszik lehetővé árvizeknél, fölcsúszamlásoknál, bármitnél. Tehát ezek az információk megvannak. A kérdés az, hogy egy országos terület rendezési tervben ezek milyen mértékben jelennek meg, és a későbbi helyi építési szabályzatokban ezek rögzítésre kerülnek -e? Ha igen, akkor ragaszkodik-e az építés hatósága a települési edzője, mint egy ökörszabályhoz, hogy ez alapján adjon ki építési engedélyeket, vagy valamilyen úton-módon felpuhítják ezeket a szabályzásokat, arra hivatkozva, hogy hát az elmúlt 50 évben ilyen jellegű természeti hatások nem voltak, és hogyha 50 évig nem voltak, akkor egészen biztos, hogy a következő 50 esztendőben sem lesznek, csak a természet az nem így működik. Ezért fontosak az idősoros adatok, ezeknek a nyilvántartása, feldolgozása, modern informatikai rendszerekkel történő futtatása, hogyha változik a körülmény, változik a csapadék, eloszlás, változik a átlaghőmérséklet, akkor ez alapján le lehet modellezni, hogy a korábban ismert vízjárási viszonyaink hogyan fognak változni, hogyan fognak alakulni, és ennek figyelembe vételével a terület használatunkat hogyan kell optimalizálni. Ezek valóban összetett kérdések, de nem lehetetlen ezeknek a kapcsolódási pontjait lefinomítani, hogy ezek egymásra lapolhatóvá váljanak. Ezért szükséges egy ilyen intelligens csomópontnak a kialakítása is, amiben mi hogy legyen egy alkalmazkodási térinformatikai rendszerünk, ami majd a jog szabályi környezet alakításához is adjon segítséget, és az alkalmazáshoz is adjon segítséget, amikor területfejlesztésről, településfejlesztésről, vagy akár gazdasági iparfejlesztésről beszélünk. Tehát akkor elvéleg ennek jogszabályi kimelettel kell, hogy legyen. Akár a osztás kezve, tervtől kezdve a különböző vonatkozó törvények van, egy, egy mérnök ember, így. vagy egy polgármester az nem ö, tudhatja, abba óvó a kis ulyából, kirázva, hogy neki, amikor a döntéseit meghozza, milyen ismeretekre van szüksége. Hát azért vannak egy, egy állami intézményrendszer, intézményhálózat, alapkutató, alkalmazott kutatást végző intézmények, hogy ezek által föltárt e, problémák vagy lehetőségek beépüljenek, ha úgy tetszik, a, az államrezomba, az állam működőképes formában történő tartásába, annak érdekében, hogy a jólétet, a társadalmi jólétet lehessen biztosítani, és ez nem egy feltétlenül ugye anyagi, sőt ugye egyre inkább nem anyagi jólétről kell nekünk beszélnünk és gondolkodnunk, hanem úgy összességében az anyagi, a, a lelki, érzelmi és szellemi jólétünkről kell beszéljünk, mert ez az egész változás, ami itt folyik, útkeresés globálisan is, ez a pénzügyi válság, ez egy tünet. Tehát erőforrás túlhasználatról van szó, egyrészt a természeti, másrészt pedig a humán erőforrásokat túlhasználtuk. Tehát az emberek életerejét is túlhasználta a gazdaság, a saját profit érdekeit figyelembe véve. De oly mértékben, hogy a legtöbb ember ezt már öntudatlanul viseli és föl sem méri, hogy tulajdonképpen kvázi rabszolgaként része ennek a, a rendszernek. Tudja, ha ez feltörik... Ez a rendszer, akkor van benne egy ébredés, akkor megjelennek ezek az igények, és akkor mindenki világosan fogja látni, hogy semmi másról nincs szó, mint egy értékrendváltásról, egy kulturális értékrendváltásról. Nem gazdasági, nem pénzügyi kérdés, hanem egy kulturális értékrendi kérdés. Az erkölcsfogyatékosság mértékén kell csökkenteni, a pénzbetegséget kell gyógyítani, hogyha ez a kettő sikeresen elindul, akkor van változás, a személyes életünkben, kvalitásunkban. Ezek nagyon fájdalmas kérdés. Nem ott kéne ezt kezdeni, hogy már az általános iskolában ezt meg kéne tanítani magát a szemléletet, hogy ezt a hogy az érzékenyíteni a, már a gyerekeket arra, hogy hogy a, a dolgok közötti összefüggések azok sokkal erőteljesebbek, mint, mint amit bármit, amit képzelünk, hisz pláne a gyerek ugye nagyon rövid távon gondolkodik, nagyon naív még, de hát igazából ez a naivitás még akár egy, ha egy pláne technikai, vagy mérnöki tudományt válasz, ez a naivitás, vagy orvos lesz még az is, elkíséri akár az karrierje végéig is, hisz egy adott szakterületen belül csak összefüggéseket nagyon sokszor. Szemléletformálás nagyon fontos, még, de ez, lehet a, ezt még ez a, tudja, sokak számára szitokszóként hangzó energiastratégia is, hiszen mégis valami piszkos dolog a, az energia, még az energiastratégia is kötelezően előírta egy szemléletformálási cselekvési tervnek az elkészítését, aminek be kell épülnie. A, az oktatási, a közoktatási. És valami formában ez is próbál beépülni? Látszik eléggé? Én jó? azt látom, hogy ahogy mi eljöttünk, ennek a szemléletformálási cselekvési tervnek az elkészítése nem kezdődött meg. Mi várjuk, hogy hát, ha ezt a feladatot is megkapnánk, a mi intézetünk nagyon szívesen foglalkozna ezzel hmm. is. Most egyenlőre befejeztük a készletgazdálkodási cselekvési tervet, most dolgozunk a hazai dekarbonizációs úti terve, hogy még egy konkrét dolog előjöjjön. Ami, Tehát a szénbanyag megnyitása magyarul? Nem, a dekarbonizációs dekorbonizá útiterv az azt jelenti, hogy 80%-ban Európa bevállalta, hogy 2050-ig 80%-kal fogja csökkenteni az üvegházgáz kibocsátást, ami ja. a foszilis energiahordozókon alapul. Ez azt jelenteni, hogy ilyen mértékben ki kellene váltanunk a foszilis energiahordozókat a minden napi életünkből. És akkor nézzük meg, hogy a különböző ágazatok milyen mértékben használják ezt. Az energetikán kívül az agrárgazdaság hát minden, műtrágya, vegyszer, akkor nagyon komoly vegyipari termék is energia vonzata van. Iszorjátus vagy a John Dere, nagy traktorok, nem két ló húzza Vizem. a e, kettesekét, hanem 14 soros ekéket húznak elképesztő erőforrásigényű gépekkel. Erre szokta nekem mondani Molnár Géza barátom, hogy no hát euh, akkor lássuk, hogyha most nehéz időszak jönne, mint a II. világháború után, amikor hazajöttek a fogságból a férfi emberek, és odahaza a lovakat felérték a háborúban, hogy ne pusztuljon a család. Vagy elvitték. Akkor, vagy elvitték akkor mi mást lehetett tenni? A családapa az oda állt az eke elé, az asszony meg a gyerek fogta az eke szarvát, azt úgy, ahogy az egyes vagy kettesekével még összekaristolták annyira a föld felszínét, hogy abban lehetett vetni, uh -huh. és valamilyen termés azért lett belőle. És amikor már volt két-három évben jó termés, akkor úgy, a volt ló, megkönnyítette a gazdálkodást. Na de hát, ha most csak kiürülnének az olajhordók, a, vagy a olajtartárok a benzinkúton. És nem tudna a gazda gázolajat vinni a nagy traktorba. A 14 sorosek elég kit fognának be, és kihúzná azt Mit fogyaszt Tehát ilyen mértékben tartanám. vagyunk, mi kiszolgáltatottak és persze lehet acogni, ugye, Ugye, a civil rádió hallgatói kevésbé, más kereskedelmi adók hallgatói ezen hasukat fognák, hogy milyen butaságokról beszélnek itt az emberek. Hát, hát ha odaállok az autóval a benzinkúthoz, abban a pillanatban már is tölthetem bele a benzzsra, ki kell fizetni. Hát ez ilyen egyszerű dolog. Nem ilyen egyszerű a dolog. De hát ezt már láttuk, Angliában volt ilyen, <gül> ugye, hogy szájkoltak a, a, a fuvarozók, Három nap elég volt ahhoz, hogy pánik törjön ki, és az emberek már ne legyen benzin a kutaknál, mert nem szájtották oda, a boltokat pánik szeren kiürítették. Hát ez olyan törékeny ez a rendszer, hogy hihetetlen Hisz itt még nem is természeti erőforrás fogyott el, csak egyszerűen valakik nem voltak arlandok hát dolgozni. a akkor alkalmazkodnunk kell. Igen. A lehetséges változásokhoz, amelyek folyamatban vannak, és alapvetően lelki alkalmazkodásra van szükség. De képes ez a társadalommal alkalmazkodni, tehát tehát, hogy mondjam, ha mondjuk beütne egy krach, jó, mondjuk például szimpatikus volt a New Yorki áramszünet, az embereknek volt egy vagy két jó napjuk, és élvezték valahogy, de mondjuk ez igazából nem vezethet oda, hogy mondjuk kitör egy gyilkos uh, háborúskodás az emberek között, mert is elfogy az élelem is egy időutása, többis minden kívülről hogy minden csak szállíthatott, és a végén, végén ahelyett, hogy, hogy hát mondjam, kevesebbet felhasználnának, hát tulajdonképpen nem is tudják, hogy mit csináljanak, és, és gyilkolás lesz a vége. Hát ez a geopolitikai része az egész történetnek. Hogy az erőforrásokkal rendelkező országok és a nagy felhasználók közötti együttműködés az milyen biztos talapzaton áll. És azért látjuk a próbálkozásokat. Európai Közös Európáról beszélünk, közös piacról, együttműködésről, további összebútorozásról. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy például Németország, Oroszországgal megállapodott hosszútávú energiavásárlási keretrendszerben. Szeptember vége, október eleje környékén már a második közvetlen északi gázvezetéket fogják üzembe helyezni. Évi 27 milliárd köbméter kapacitással, ez már ugye 54 milliárd köbméter lesz. Ezen kívül még 3 ilyet terveznek ami Amiban nagy, nagyjából megegyezik Oroszország teljes éves, föld az export száz. Ennek mekkora a történelmi kifutás egy ilyen megállom. Nem lehet tudni. Tudjuk azt, hogy voltak korábban is paktumok nagy államok között, Oroszország, Németország hát, a között is. És voltalát néz, hogy meddig szállítható gáz, a gázazok. További 20-30 esztendő. Hát, és akkor tehát ott ennek a, a cső végén, utána be lehet kukucskálni, de olyan nagy távolságról van szó, hogy a végét úgy sem lehet látni. A cső végén jönnek az izék, De a, hogy a, azért látás ennek a geopolitikai súlyát, ez északon, tengeren keresztül szállítja a földgázt, Lengyelország felett halad el, Lengyelország szeretett volna erre rácsatlakozni, a részes felek ehhez nem járultak hozzá. Tehát ez egy külön bejáratú célvezeték, de egy olyan kapacitással, hogy az egész orosz exportpotenciát le tudja kötni, és Németországon keresztül az, akinek annyit, amennyit, és annyiért, amennyiért fogja adni mondjuk Németországon, vagy nem a Német energetikai szóval. társaságok. Ez, ez nem, nem a forrás megosztásról, ez a primér túlélésről szól, hogy egy adott társadalmi-gazdasági közeget életben lehessen tartani, és annak a közvetlen szövetségeseit is valamilyen szinten, felszínen lehessen tartani. Hogyha az a szövetségi rendszer egy Európai Unió, vagy egy kétlépcsős Európai Unió, akkor a különböző változatoknak megfelelően fog ez történni. De bocsánat, ha ez a tendencia él ma, ez van a fejekben, és ezt ma elfogadják, hogy ez jó, nem érzi senki ezt erkölcstelennek, akkor ez nem vezet oda, amit, amiről hát inkább ilyen fantasztikus elképzelésekbe beszélnek, de, de valószínűleg nem is olyan fantasztikus, hogy végül egy tucatnyi ember egy űrhajon elhagyja a, a, a romba föllet, és, és megment, amit lehet, hogy általapüljön egy másik bolygóra. Tehát nem oda vezet, hogy, a, hogy egyre szűkülő önérdek irányítja ezt az hát egészet. És is mit fog megmenteni. Hát, tehát ott már valóban, tehát az erkölcsfogyatékosságnak és a pénzbetegségnek egy olyan igen. mértékű kóros esetével állunk szemben, amiről mi itt hiába beszélgetünk, nincs is sok értelme. Nekünk azt kell megnézni, hogy akik itt maradunk, mert ugye a többség az itt marad, erre az időszakra hogyan tudja minimalizálni mind a, az, az emberi, mind pedig a gazdasági veszteségeket, És hogyan lehet egy, egy fenntartható, de még egy élhető és élvezhető létformát kialakítani és biztosítani. Nem, nem egy... Teljesen utopisztikus dolog ez, hiszen éppen az emberi történelem mutatja, hogy voltak ilyen időszakok, amikor meg lehetett találni a fenntarthatóság, tehát a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságnak a, a keresztmetszetét. Dilemmák, Mányai és Bencsik János a vendégünk. Most itt a vége felé a lényegre térünk, eddig is a lényeg dolgokról beszéltünk, de a szellemi lényegre. Igazából átvelejtésként azt szeretném megkérdezni, hogy ugye szó volt a személetváltásról, amire szükség van. Személetformálásról, hogy Mennyire észlelhető egyfajta ébredés? Van-e ilyen, ö, ö, vagy csak néhány humán értelműségének a fixa ideája, hogy így fejezem ki, hogy ö, gondban? Van-e ilyen, hogy ébredés körökben. Amennyiben -e? hisszük meg egyre többen tudatában is vannak annak, hogy szellemi lényekként is élik az életüket, és van egy szakrális szellemi világhoz történő, közvetlen kapcsolódásunk, és nem véletlenül születünk, hanem feladatokkal születünk, méghozzá úgy, hogy azt a szerződést azt alá is írjuk a teremtővel, éppen ezért éljük eléggé nyughatatlanul az életünket, ha még nem találjuk meg annak a szerződésnek az emlékképét, ami a születésünkkel össze is tépődik számunkra, és ismerhetetlenné, megláthatatlanná válik. Az egész életünk legalábbis fél életünk arról szól, az enyém is, meg szerintem másé is, hogy megtaláljuk a helyünket, mi is a mi igazi életfeladatunk, milyen talentumokkal rendelkezünk, ami nem önös használatra van, hanem a közösség egymás szolgálatára van, mert arra kaptuk az a feladatunk, hogy azt láthatóvá tegyük és hasznosíthatóvá tegyük. Egyre többen vannak ilyenek, én azt látom. De az e egész emberi természetünk, lelki világunk, alkatunk úgy van megformálva, hogyha ez nem sikerül felnőtt korunkra, 30 éves, 35 éves korunkra elérni, akkor kapunk még erre egy lehetőséget. Megkapjuk az életközépi válságot. Nagyjából mindenkinek. Van, aki egy kicsit korábban kapja, már a 30-as éveinek az elején, van, aki a 40 éves időszakában kapja ezt meg, de szinte mindannyian keresztül megyünk, férfiak is, nők is ezen az életközépi válságon, amikor újra kell értelmeznünk a saját életünket. Ez már az az időszak, amikor a szüleink is megöregednek, vagy már el is hagynak bennünket, a velük való viszonynak a feldolgozása, a rossz minták, az otthonról hozott minták, átértékelése, mi az, ami követendő, mi az, ami nem követendő, de ezek mind-mind nagyon nehéz kérdések. Az első nagy változások párkapcsolatban, egy házasság teherbíró képességében, vagy éppen a gyerekek születése, vagy a fészekből való kirepülése, ez az, az időszak nagyon mozgalmas időszak. Ez alkalmas arra, hogy azok, akik eltávolodnak a, a szakrális talapzatról, elfelejtik, hogy van egy közvetlen kapcsolódási pontjuk a, a transzendes szellemi világhoz, elfelejtik azt, hogy a teremtett világnak a részét képezik, azokat egy kicsit megrázza az élet. És leginkább ezt sorcsapásként szoktuk megélni, holott ez egy kívülről jövő segít. Mondjuk úgy, hogy áruhában, kegyelem, kegyelem áruhában nem ismerjük föl. Későbbiekben már, ha visszatekintünk az életünkre, fölismerjük. Most ezekben a nagyon nehéz időszakokban más nem lehet tenni, mint elkezdjük újraépíteni magunkat az életemnek a legmélyebb szintjére eljutok, amikor szétesik, amikor kilátástalan minden, és aztán valamibe mégiscsak meg lehet kapaszkodni, az pedig az, hogy én ennek a, a világnak, a teremtett világnak ténylegesen a részét képezem. De ahhoz, hogy ezt meg tudjam élni, ehhez ki kell szakadni abból a hétköznapi környezetből, a hétköznapok szorításából, amiben én élem az életemet, akár a munka, akár a család, és újra kell rendezni a gondolataimat, személyes kapcsolatot kell kialakítani saját magammal, újra föl kell fedezni a természetet, a természet törvényszerűségeit, újra kell találkoznom emberekkel, de olyan emberekkel, akikkel én nem találkoztam addig, más létformákkal. A városi ember jó, hogyha találkozik a vidéki emberekkel, a vidéki ember az meg jó, hogyha a városokon halad keresztül, jó, hogyha látjuk a történelmi gyökereinket, hogyha úton vagyunk, látjuk a világháborús emlékműveket, akkor el lehet gondolkozni a sok név láttán, hogy mennyi ember hullajtotta a vérét csak azért, hogy az a talpalatnyi föld, az a tája, ahol megszületett, az megmaradjon az övé a családjáé, mert a családjának a létfeltételeit biztosítja. És lehet, hogy nem is az országért, de a családjáért ment és, és küzdött. És ez mind érték. Azok a épített örökségi emlékek, amelyek Ugyancsak azt hirdetik, hogy, hogy egy célra irányítottan, funkcionálisan tervezték meg emberek az életüket. De nem lecsupaszítva és az anyagi hasznokat, pusztán az anyagi hasznokat, meg a, a gazdaságosságot szem előtt tartva, hanem a, az esztétikát, a, a művészeti értéket is, ugye a jó érzést, hogy, hogy arra jó ránézni, az jó megfogni, az jó használni a saját szükségleteim kielégítésére. Ez mind benne van. Most erre nekem az a arándoklás adta meg a, a kezdő lépést, vagy az nyitott ö, ablakot erre az új világra. Igen, ennek, ö, erre szerettem volna végül rákérdezném, hogy ö, ugye a most, ö, hát hírekben is már tudhatunk róla, eddig is én már tudtam hamarabb is, de augusztus 20-án a Erdő Péter bíboros, hát bíboros felszentelte megáldotta Mária útat, és ezzel mondhatom, hogy átadta, vagy hogyha ez lehet ilyen, ilyenről beszélni. Tehát ezzel létrejött most már nem is egy, hanem két, ha jól tudom, igazán nagy szabású útvonal, amelyik a Mária egy helyeket köti össze. Ö, méghozzá, ugye, pontosan keresztalakban, egyik az keletről nyugatra, másik északról délre halad, és itt Budapesten találkozik ez a kettő. Ö, már a jelzéseivel is lehet találkozni, és hogy ment csikános ennek kezdeményezője, de hogy. Ö, lehet. Szóval hogy ott valakinek eszébe ez? Mondjuk én olvastam a Kamino-ról, és már akkor felmerül bennem az a gondolat, hogy hát miért kell menni Magyarországba ahhoz, hogy egy ilyen meditációs helyzetbe kerülhessünk. Nálunk is ugyanúgy ezt át lehet élni, és akkor ennek nagyon örülök, hogy, hogy létrejött, de mégis hogy jött ez létre? Hogy kezdetött ez. Említettem az élet középi válságot, amin én magam is keresztül mentem, és miután annak a csúfos gödréből sikerült kikapaszkodni ugye a 90-es évek vége felé, akkor egészen más világ nyílt ki számomra. Tehát ad, ad, igazából addig átlagos életet éltem. Tehát úgy éltem, mint minden más ember. Igyekeztem betartani az elkölcsi normákat, elvégezni a dolgomat. Apám is mindig azt mondta, a fiam valamiben belekezdesz, azt végig kell csinálni, csak ha, ha csak erre koncentrálunk, akkor minden görcsössé válik, és élvezhetetlenné válik. Ennek az egész világnak ez a problematikája, hogy a GDP növekedése az, ami egyedül fontos, és a GDP nem növekedik, akkor begörcsöl mindenki, és azt mondja, akkor rossz az élet, mert, mert nem növekszik a gazdaság, nem növekszik a GDP. De a fészkes fenét attól még lehet teljesen normális, meg, meg jó az élet, hogyha a GDP nem növekszik, mert az életnek más aspektusai is vannak, ami legalább olyan fontos, vagy még fontosabb. A, a jólét szempontjából. Hát ez inkább a hitelezőknek probléma. Hát az nekik igen, de a hitelezőké mindent, kivéve a civil rádió, és így a hit hitelezők értelemszerűen a saját elképzeléseik szerint, és világképük szerint próbálják alakítani a közvéleményt, is a társadalmi közhangulatot is. És amikor én ebből a keretrendszerből ki tudtam kapaszkodni, akkor egészen más világ alakult ki körülöttem, sokkal együttműködőbbé vált minden, és sokkal hatékonyabban tudtam én magam is a, a munkámat végezni, de ez az élmény is meg tud kopni. És ennek az élménynek a megerősítésére 2000-es évek elején, talán 9 évvel ezelőtt a feleségemmel együtt elmentünk a Szent Jakab útra, ami nagyon tanulságos volt, és ugye a vége felé, Külön-külön jutottunk arra a következtetésre, amire Gábor jutott, hogy ha nem kell oda elmenni. Hát a Kárpát-medencei tér, a, a magyar táj természeti adottságok, a kulturális örökségünk kiválóan alkalmas arra, hogy itt is kialakulhassanak olyan járható utak, zarándok utak, amelyek sokak számára, keresők számára tudnak élményt biztosítani, lelki, természeti, kulturális élményt is. És akkor ott mi megfogadtuk azt, hogy egy életünk, egy halálunk, Mária Cell és Csíksomjú között ki kellene alakítani egy ilyen járható, biztonsággal járható tematikus útvonalat, zarándok útvonalat. Amikor hazajöttünk, akkor megszületett utána rövidesen a fiunk, és nem tudtunk elmenni a következő évben. De annak az évnek az év végén volt a kettős állampolgárságról szóló népszavazás. Eléggé föl, hány torgatta az én lelki világomat, különösképpen azért is, mert a sogoroméknál is akkoriban született a, a, az első gyermek, és hát a két kicsi unok a, testvér, a határ túloldalán, két kicsi útlevél lel kell közlekedjen annak érdekében, hogy a ö, közösségi családi együttlétnek a élményeit meg lehessen osztani egymással. És akkor mondtam a feleségemnek, hogy azt hogy nekem Tavasszal el kell mennem Csíksomjóra. Ugye, engeszteljük egy kicsit nagyboldogasszonyunkat, meg a erdélyi székely testvéreinket is, aztán mondta, hogy jó. Ha megígérem, hogy együtt is el fogunk menni. És akkor elmentem Tatabányáról Csíksomjóra, visszaérkeztem. Megkeresett Szabó ez Tamás. Ez volt? Igen, ez 2000, gyalog. Gyalog, 2005 tavaszán. Ja, hogy ott -e végig? Igen. Oh. Tehát jártunk a feleségemmel a Szent Jakab úton, azt végig jártuk, ott fogalmazott meg, meg bennünk, hogy miért ne lehetne a Kárpát-medencében is egy tematikus út. Egyedül. Mária így? út. És aztán én elmentem egyedül a Fennvalóval együtt az ő kíséretében Tata bányáról gyalog, visszaérkeztem, és Egymás után jelentkeztek emberek, köztük Szabó Tamás is, hogy hát érdekes, hogy ő benne is ez fogalmazódott meg egy-két esztendővel ezelőtt, helyi zarándoklatokat el is indítottak, hagyományteremtve, leültünk, beszélgettünk, akadt még nyolc társunk, létrehoztuk a Mária út egyesületet, és elkezdtünk dolgozni. Aztán lett közel 300 aktivistánk segítünk az ország minden részében már Erdélyben is, Burgenlandban is szépen épülget az út, és eljutottunk odáig, hogy az egyház elismerését, támogatását vagy jóváhagyását is élvezi, és ennek volt a fontos eseménye a boldogasszony napján, amikor a bíboros megáldotta az utat, de ettől függetlenül azért nem kell megijedni senkinek sem. Ha elindulunk, akkor az erdők szélén fák mögé bújva, Nincsenek pabbácsik, akik ö, szentelt vízzel azokat is meghintsék, akik ezt nem szeretnék. Nem erről szól a, az arándokút. Ez tényleg arról szól, hogy ha valaki fizikálisan megtesz egy lépést, akkor belül két lépést tud megtenni saját maga irányába, egy jobb önismeretet tud biztosítani. Valóban láthatóvá és érthetővé válik az, hogy a természet hogyan működik, mennyire csodásan működik. Az is érzékelhetővé válik, hogy valamiféle kapcsolatrendszer, egy szellemi szintű kapcsolatrendszer is van a, világ, a világban élő emberek között, mert hogyha valamiben hiányt szenvedünk, vagy valami útbaigazításra van szükségünk, akkor rögtön küldenek valakit hús- és vérformában, aki azt mondja, hogy igen, itt kutat vagy forrás nem fog találni, majd csak 10 kilométerre, de látom, hogy már megürült a kulacsa, akkor tessék, törtünk az enyémből, vagy jöjjön be és nyugodtan szedjen le három vagy négy barackot a, a fáról, mert ezt elbírja az én kertem és az én gazdaságom, meg az iricségem sem akkor, ahogy ettől megfosszam a vándort. A harmadik pedig azt mondja, hogy szállást is ad, hogyha nincs hol a fejét lehajtsa, és akkor azt tapasztalja, hogy tulajdonképpen a világnak mégiscsak van egy magasabb rendű része, ahol az emberi viszonyokat valamiféle közös erkölcs, kultúra, valami mozgatja. És akkor, akkor kialakul egy viszonyulás a, a földhöz, a tányhoz, a szülőföldhöz, jobban becsüli, és akkor összeáll egy kép, hogy vagyok én, akinek mégiscsak van valamiféle feladata, ehhez vannak adottságaim is, a másik emberrel ki tudok alakítani egy jó együttműködést, meg tudom ismerni az ő gondolkodását, eltérő kultúráját, Ezekből a találkozásokból és személyi kapcsolatokból áll össze egy, egy ország népe, vagy egy tájegységnek, egy országnak a népe, áll össze egy nemzet, ami egy közösség, és hogyha ezt fölvállaljuk, a legjobb tudásunk szerint tesszük a dolgunkat, akkor még a legnagyobb problémákkal is meg tudunk küzdeni, legyen az akár globális pénzügyi válság, gazdasági válság, erőforrás válság, éghajlatváltozás, bármely, mert az alkalmazkodó képességünket az, hat, az határozza meg, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, van-e hitünk, tudásunk, hogy ebből a helyzetből ki tudunk vergődni. Ennek a tudásnak két része van ennek a hitnek, hogy hisszük azt, hogy amit elődeink tettek, abból azért a legjabát fel tudjuk használni a saját életünkben, és hisszük azt is, hogy egy olyan megtartó közösségben éljük az életünket, egy olyan hálóban, hogy tetszik egy civil emberi hálóban, Amihez, hogyha neki dőlünk, akkor nem fogunk hanyat esni, hanem közösen meg tudjuk találni a legnehezebb helyzetből való kivezető utat is. És um, Azt hallottam, hogy most már egy csoport végig is járta ezt a mária. Hála tehát... istennek nem egy. Igen. Nagyon sok csoport. Évente mindig van néhány szervezet zarándoklat is, amikor csoportosan járják, de egyedüli mondjuk úgy, hogy magányos, de ezt nem szeretem ezt a szót, hogy magányos, mert nincs senki egyedül. Tehát maga megy, de nem egyedül. Most is van egy Roland nevű fiatal ember, aki tegnap előtépen Nagyváradról jelezte, hogy megérkezett Nagyváradról, ott egy napot pihen, szerelést megigazítja, és megy tovább Csíksomjóra, hogy valamikor szeptember végére oda más ez a ez a zarándok út már most a technikai oldalát kérdezem, mintha mondjuk én kiszemelek egy útvonalat a különböző turista utakon, hogy innen oda el akarok jutni. Tehát, hogy mi az, ami amit úgy mondod, oda kellett szervezni, vagy telepíteni, vagy ott volt, ami ezt úgy ki tudja emelni jobban. Tehát, vannak helyek, ahol mondjuk ha azt mondom, hogy meg akarok szállni, akkor a, ez az zarándok egyesület mondjuk tudja azt mondani, hogy itt száj meg, vagy ott szállj meg, vagy ilyesmi. Ma már ott tartunk, hogy az út előre-hátra a keresztbe kasult, tehát Máriacel és Csíksomjó, illetve Csensztóva és Medjugorje között bejárása került. A legmodernabb technikával rögzítve van, GPS trekkenként napi bejárató útvonalonként, ez letölthető a www.mariaut.hu portáról is. Tehát ez alapján már mindenki meglehetősen nagy biztonságban tud haladni, annál is inkább, mert most már szinte az egész út ö, hosszában a felfestés is megtörtént, tehát a jelzések felfestése is megtörtént, városokon keresztül ki van táblázva. Jelenleg már elmondhatjuk azt, hogy vannak szálláshelyek is, nem mindenhol, de már vannak szálláshelyek is, ezen a területen kell még fejleszteni. Hogy egy járó, egy napi járóföldre, legyenek 20-30 kilométerenként, legyenek helyek annak érdekében, hogy ott kiki -ki biztonsággal le tudja hajtani a fejét, mert arra azért mégsem lehet hagyatkozni, hogyha már naponta többen fogják járni az utat, akkor mindig akad majd a útnyomvonalán egy-egy olyan magánház, ahol szívesen fogják látni. Tehát erre nem lehet berendezkedni. Senki sem rendezkedhet be arra, hogy zarándokokat fogadjon minden nap. Az, az egy olyan megterhelés lenne. Tehát éppen ezért kell, hogy legyen egy ilyen szervezet háttere is. De hogy mi az, ami az utat kijelölte, és mi az, ami vonza? Hát persze a hagyományok meg a szakralitás. Tehát valahol régi búcsús helyek voltak ezek, meg búcsús utak voltak, amikor egyik faluból a másikba mentek, vagy egy regionális búcsujárók központba zarándokoltak két-három napos zarándoklat keretében, ez az út emlékezetében megmaradt. Tehát átitatódott az ottani erőfeszítésekkel, imádságokkal, engeszteléssel, és az még mindig ott van nyomokban, és az az, az út az, az vonz, annak az útnak ereje van. És így alakult ki a a Mária útnak a nyomvonal vezetése is, hogy részben ez az erő, a hagyományok, részben pedig a praktikum uh -huh. is, hogy nem voltak elépítve, elkerítve ezek az útszakaszok. De akkor ez, ez lehet elég cikcakos ez az út, nem? Nem lehet cikcakos is, és uh -huh. vannak azért benne kitérők is, uh -huh. hogy kinek-kinek kinek egyéni választás alapján, hogyha többi ideje van, akkor egy-egy olyan uh, hurkot is beletehessen az útba, ami a, a, a lelki spirituális vagy szakparális élmények mellett tud hozni még pluszba épített örökséggel, kapcsolatos történelemmel vagy gasztronómiával kapcsolatos további élményeket is. Na most, hát ezzel kéne lassan befejezzük, hogy végül is többek vagyunk, mint fogyasztók. és hát kinek-kinek magának kell erre rájönnie, és ez a fenntarthatóságnak a kulcsa, úgy érzem, az valahogy belül kezdődik a fejünkbe, vagy még inkább a szívünkbe. Azt kell fenntarthatóvá tenni ahhoz, hogy aztán a világunk is fenntartható legyen. Én megköszönöm Bencsik Jánosnak, a, hogy elfogadta meghívásunkat, és hát reméljük, hogy a munka, amit ez a központ végez, ez nem hiába való, és az eredményeivel találkozni fogunk, és akkor még ezekről, hogy lesz még folytatása ennek a műsornak, amikor ezekről fogunk beszélgetni az eredményekről, de addig is további hát jó munkát és együttműködést kívánok, mindazokkal, akik ebbe közebb működnek, és még egyszer köszönöm a részvételt. Én magam is köszönöm a magvető, a jó kellemes magvető társaságot, és köszönöm mindenkinek a figyelmét. Viszont hallásra kell. Minden jót.